El després, acabeu de sintonitzar Ràdio Tiana i no sabeu què dientres fem l'equip del que ve després aquí? Jo t'ho explico molt ràpid. Resulta que estem fent un programa especial de dues hores, és a dir, 120 minuts, és a dir, 6.200 segons. Uh. Ja hem fet la primera hora i ara encetem la segona.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 ni pares noels, ni cag cagatillós, ni tampoc amics invisibles. Si us plau, no intentin fer això a casa seva.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 Por supuesto que no. Está demasiado gordo. I, i què té això a veure? En cualquier moment el colesterol lo matará. Aham, molt bé. I ja només queda un, el més jove dels tres Reis Mags, el més fort i també el més fosc. És Baltasar! Hola, mi amor. Vostè és negra de veritat o l'han sí. pintat de negre? Yo soy negro de arriba abajo i pasando por el rabo. Ay, dios meu. És que en alguns pobles al dia de la cavalcada sembla un blanc pintat de negre. No sé, jo a lo mejor lo parezco, lo parezco por, por la luz de las farolas. Potser, però vinga, anem sí. al tema.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 Soy un cubano ¿qué pasa? ¿Todos vas ahí a Marujita Díaz? Yo quiero el tuyo. Había que toma, potser es que el día pasado que con que yo he hecho dos personajes abans, que eran maricones, pues se les está enganchando ahora. Bueno. Sí. Ay, mi mama. Ay, por favor, el móvil en silencio. Estamos en un combate de boxeo. Ay, bueno, ay, pues ay. yo lo que decía es que, bueno, Chi, sí, eh, conocemos a Jesucristo desde que era un niño chico, así que quienes no a nosotros tendrán el estilo ganado, ya tú sabes. Sí, yo sé. Además, mamacita... Aunque llevemos ropa gótica, nosotros somos muy modernos y nos gusta mucho todo eso de la globalización la multiculturalidad. Ah, sí? Sí, claro. Yo no veo que somos un catalán de Lleire. Lleire? Lleire, sí. Otro ruso que va con su botellita de bebida. ¿Qué de vida. pasa? Y yo soy cubano. Soy sí, sí, receta. supermulticulturals, però ara que digo això, si son un català, un rus un cubà, per qué van en camell? Bueno. A ver, eso era para ir a Belén, que hay que travesar Marruecos, Algeria, Libia, Egipto, y eso es eh, mucho desierto, mi amor. Ay, pero ay, la verdad es que eso es, eso es falso. Ah, hay, una, hay un error técnico, de ¿sí? tipográfico en la Biblia, pero ah, nosotros éramos eh, camellos, no veníamos ah, en camello. Y claro, hay un error. Ah, sí, sí ya lo veig, claro. Eh? Bueno, pues doncs, que tengan mucha suerte con el combate. Eh? Gracias, gracias, mi mamita. Gracias, gracias, muchas gracias.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 i rock and roll. Cal que els nens facin exercici perquè tota aquesta tensió surti de dintre seu. Si no, els acabarà sortint una úlcera d'estómac. Sempre he pensat que vostè caga, tio, és una mica masoquista. Això no em vull dir res. Si no vols, no el forçaré. No, jo vull que em forcis. Oh, sí, pega, pega'm. No, no estic aquí per fer realitat les seves fantasies. El que ha de fer és donar un altre motiu perquè la gent l'escollï com a millor portador de regals. Vinga. Bueno, doncs, aviam. podríem dir que sóc el tio. més divertit de tots perquè cago coses que la gent vol.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 Es quien te toca quin decide quien te va a regalarte. Home invisible, tío, te la metería, pero sé por dónde. <ríe> Però depèn de qui t'hagi de fer el regal, potser et regala una merda. Però el regalo no es lo importante, es el detall. Saps que jo vaig passar molt malament quan era petita per la seva culpa? Per la mia, per què? Perquè un dia al coli em van, van fer l'amic invisible i ma mare, que és molt garrepa, no es va voler gastar més de 5 euros, i sí, clar. Per menys de 5 euros només hi ha ja que és el que li vaig regalar al noi que m'havia tocat. Un merda clau. Encara m'ho recorden, em diuen que sóc cutre fent regals. Però això és es culpa de tu mare. Si no existís vostè, ja no hagués passat mai. Veo que per tot és ventaja. Sí, ja a més he de dir que em sembla molt covard la seva actitud de no mostrar-se i estar invisible tot el dia. Però tu no tendries que ser més imparcial? També ho hauria de ser Mercedes Milà i Miralà. La, la puerca mira de la Milà?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 donar-li una pallissa al Pare Noel que wow. estem molt la a terra i s'engana a l'Uberluscon i, Déu meu, segueix donant-li! Déu meu, el matarà! El jutge comença! Oh, Déu meu, segueix! Oh! Ja, eh, lococa! Pai, mou-la, Pare Noel! Oh. Oh, com s'ha... <ríe> Déu meu, quina pallissa! No. Ah! Ja... Uh. Yes. No, segueix! <ríe> Con la botella no, queremos coser que el botellón después! Ah! <ríe> Però aquesta, ai, ai, ai. quina païssa, el jutge comença a contar: és possible que això sigui un cau i el pare Noel hagi perdut aquest combat. 8, 9, efectivament ha estat un cau, el pare oh. Noel, no, un altre cop, no! no Me estoy hiperventilando! No.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 Com i si no, com Papa Noel. Senyores i senyors, l'amic invisible, tira la tovallola i se'n va al cap baix. Uuuuuuuuuu... <tose> ah, oh, oh, oh. Estan molt covards, com sempre. La cosa queda llavors entre dos. <tose> reis Max! o cagatió. Tres pesos passats contra un de palla. Sembla que la cosa està decidida, però això és boxa i mai se sap com pot acabar. A la dreta es troben els reis mags i a l'esquerra el cagatió que... Sí, un moment, Oi. què està passant? Atenció, el cagatió! Merda, no, no el continuï pagant, pobra! Ja està! <tose>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 És un Ara, una d'estral! Ara veurà qui és el Cagatió! El Cagatió s'apropa al rei Maxi. Oh, Déu meu! Li ha tallat la cama al rei Baltasar, que cal del terra ai, de sagnança! Ai, mamita, Malciòriga... que bonol! Oh, oh, Malciòrigues sí, no. abandonant el seu company. Sembla que el guanyador d'aquest combat s'ha dalt, el contra tot pronòstic, el jutge li entra. El, entrega el cinturó al guanyador, el més cagon dels nostres convidats, mentre tothom es posa dret i criden sense parar. Cagatió! Cagatió! Caga, tío. Caga, tío. Caga, tío. Caga, tío. Ey, hey, Natalia, Natalia, desperta. Ey, ¿Eh? què passa? Què... Que tabies que dormida, que estaves babejant tot el guió, quin pàstic, nena. Ostres, he tingut un somni molt estrany, va, eh. Va, explica's oh. aprènnos, sorprènnos. És un llapit que venien el Reis Mags, el Pare Noel, el Cagatío i la invisible i fuf, es barallaven i Sí, que oh. has tingut un somni estrany, eh. No, no, el que ha estat estrany no és això, sinó que no sortia el Ratoncito Pérez. <ríe> Coñ, clau que no sortia? Que te veure el Reis Mags, Paranouel, Cagatío, la Miqui invisible. Doncs que també et porta regals per Nadal. Si s'et bueno. cau una dent, sí, però si no? No, i si no, també. Coñ, serà tu perquè amiga, no em porta res des de fa anys, amiga, em cau pèl, dents no, aviam. És que, aviam, també vaig canviar d'entadura, fa molt, molt ràpid de petit, uh -huh. saps? ja la vaig fer tota sencera, i vaig dir, cony, després d'aquesta redormirona que has fet, toca estar aquí amb el programa. Eh? Jo ja vaig dir de petit, jo dic, la Natàlia i no la coneixia. Dic, haurà de seguir el programa. Sí, sí, va, doncs continuem amb el programa, però posem una pausa musical per treure'm el mal rotll d'aquest somni. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh! manat aquest any. El que està de moda avui és les consoles. I les consoladores. Això segur que la Naishu demana, però com sabiu la resposta correcta? Ah, és clar que allò us han arribat les cartes. Sí, és es que el correu de la Riemago és molt més ràpid, mi amor. És clar, clar. Doncs jo no sabia que hi havia tants friquis pel món. Jo als Reis li demano, pues, una bici, jocs de PSP, eh, el Pro Evolution Soccer 2010. Al FIFA 10 i... i juguets. El Reis, el negre. un patinet que ja de que té tres rodes i la PSP. Hola, em dic Berni i la demano al Reis Ros que em porti una Xbox perquè em sento molt sol a casa. El Reis, moltes coses. Mm, coses de científics...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 ¡La Nintendo DS! Que bo, que bo. Realment Rick Espart té la mateixa gràcia en explicar que que la Anaís, eh? Però per on anàvem? Pels friquis! Ui, com crida, quina veu més estrident, Déu meu. Chaval, Ay... tu tienes que cagar más porque tienes tota la potencia por la boca. <ríe> Ai, Déu meu. Caga, tio. Està nerviós perquè encara ningú t'ha demanat res, eh? Ningú en té en compte. Ai, que acabaràs extingint en fi. A més, els friquis, no em fan por, però aquestes nenes sí.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 Jo demanaré una PlayStation 3 als Reis, una bicicleta i un joc de la PCP, un de matar. Hòstia, hòstia, que jo passo d'entrar de en la casa de sa niña per deixar-lo un regalo, este ho sabe. Me va matar? Però per què somrius tan caga, tio? Ah, no, si és un somriure pintat. Sí, però igualment somric, perquè una nena em necessita. I ja tens prou diners per comprar-li un mòbil tàctil a aquesta pija? No, però li regalaran un carmel. Uf, quina decepció... El que deia, tens els diners comptats, tens els, els diners, no, els dies comptats, el no ten tens diners. Las dos cosas, mamita, que hay crisis, ja. hay crisis. Ja, ella els diners claro. comptats, sí, sí. Ens hem trobat amb, el, amb, amb, amb qui amb una nena pija i hi ha una altra assassina, però al tanto amb aquestes perquè déu-n'hi-do com parlen el càtalà. Jo els reis li pediré una Nintendo DS. També... Li, li pediré el que no me'n recordo mal.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 Oh, oh. <ríe> Para Noel, quin pensa vostè de les comandes de la gent gran, eh? Un, un pocos osos, no? Quis dir, no sé, podrien pedir algo más original, com la nueva Coca-Cola Light al limón. Sempre ha d'estar de fent propaganda de Coca-Cola o què? No, no, si m'he he visto de verde, lago hago de la Però aquí voldria saber l'opinió de tots. Heu notat la crisi? Sí, sí, sí, sí. Prou, prou, prou, Dedueixo que sí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 Una ràdio petita, una suadera i unes sabates. I ja està. El rei blanc li vull guitarra elèctrica, que va coant, pensa, dedo, PSP, ninuda, la pantera rosa, sapatilles, collar, camises, ratoladors, fotoblòfons, Futbolín, guants, ordinados, disfresas, una flauta, una espasa, un barret, una estrella, fotos, flas... ¡Ay! Baltasar, este debe ser el tuyo. Per pa, Perquè parla russo. És sí. mi primo. Es nota, es nota. Tené, piden moltes coses. Era de dir que, que a la vida de' l'Anaïs entendria aquest nen, eh? Així hauríem de parlar. Manà, manà. Manà, manà. Bona, bona. i després d'aquest segon treball de camp ui que fort, que forta està baixa, baixa, música, està molt forta mata bala, ma no tipar-me en tilis ja. un, dos, tres que bona és? bona, bona <ríe> li agrada molt però no se sap eh Després d'aquest segon Preveu. treball de camp, Ferran, em deixes parlar? Preveu. Eh, et faré fora, Ferran. Calla. A ella també, no? Silenci. Vale. Després d'aquest segon treball de Els camp... Els col·laboradors també! Col·laborador, calla, que vull fer la frase. Tenim a Juanes, avui l'estudi. És Juanes. Va, sí. Sí, Ferran, sí. A mi m'ho sembla, eh, a mi m'ho sembla. Que em toca a mi, l'acudit. Exacte, l'acudit de l'Anaís. Sí. Pota utilitat que tens, nena. Adiós. El tipo era tan, tan, tan, tan, tan, tan viejo que lo llamaban árbol de la vida. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque tenía las bolas de adorno. <risa> <¿Qué>? <risa> ¡Es que contigo me parto! <risa>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 Pesats, que som pesats. Però tot, no tothom s'enfada. A la Sindiló el grinch li agrada. Que mono que és aquest grinch. Tot verd pelut. Li diré la mama que si me'l puc quedar de mascota. Sindiló comença a investigar <coughs> perquè el grinch és tan borde i descobreix una cosa molt gore. Tu què saps del grinch? Sí que quan era pequeño le hacía de bullying en el cole. Per què? Perquè con seis años ya tenía pelo en la cara. Li ja es burlaven menys una nena que el grinch estimava.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 No has tingut prou amb el Top 10? No, va, cantem un remix de Nadalas. Posa la cançó, Raül. Mm. Para que todos los días para que del deseo se agarrale en la vida para que el mundo sonría al despertar en la vida para que se si hablen las no se pierde más la vida para que el cielo se viste de color en la vida para que luevan semillas del amor en la vida para que alfombras los campos con color en la vida para que cantes con más de una canción yo de te... arreborriquito arreburro arre arre borri riquito que llegamos tarde arreborriquito vamos a belén que mañana si es está y el otro también para que llenes de luz la oscuridad en la vida para que ya te canses de volar en la vida para que el día te enseñe la verdad en la vida para que el viento te sirva el caminar eso de campana sobre campana en la vida Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna En Navidad Para Que siembres cosechas de ilusión en Navidad. en Navidad Para que todas se usen En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoquen de canción En Navidad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 Hem portat cava i dos. tant, casi. I reïm per fer les dotze campanades. Molt bé, molt Venga, bé. Vinga, va. Uh, Ferran, que volies dir alguna cosa? Aviam, no. Jo volia dir... Sí? Ai, <coughs> que se ah, Que a no més, que si la Patricia vol, podem fer unes campanades de veritat. No? Sí, podem això posar... ho pots portar i sí. pegar. Dia... Sí, ho pots fer, clar que sí. Ah, vale, vale. I tu, Anaís, ja. què et sembla? Què? Anaïs? Tantant! Eh? Eh? Ah. No, t'estava preguntant, que aquest sembla si fem un simulacre de les campanades? Ah, tant, pot ser divertit. Perfecte, doncs vinga, comencem! Ja, ja, ja. Merry Christmas, Christmas comes this time each year.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 Què tal si millor si donem a ells el nostre suport? Bé, d'acord. Perfecte. Bé, doncs, com el els diem, fa una mica de fred a la plaça de la vila. Una mica, diu. Si jo volgués pixar ara, no me la trobaria. No exageris, fa una miqueta de fred. Anaïs Ferran, què us sembla si els diem a tots els que ens estan escoltant que coses bones poden fer per començar bé l'any 2010, eh? Fonamentalment, robar... Roba, robar no. <laughs> coses no bones, robar. robar. Ah. Ella, ella va així, ella va així. <laughs>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 Jo li dic macarrons els macarrons, els les espaguetis, les caixofes, no. totes preparin els, els marumus, que es preparin els marumus, que es preparin perquè vayamos reos les vamos a dar. I també diuen que si vols viatjar molt, quan s'acabin les campanades agafis una maleta i te'n vagin a donar una volta per l'illa de cases. Molt bé.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 Don! Vale, vale, vale. Ho, ho hem... Don! Que sí, que ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ho he entès. Així 12 vegades. I mentre sonen, s'han d'anar menjant el raïm amb la seva família per tenir molta sort durant el proper any. Si no és família, amb els seus amics. I molt si bé. no són amics, amb el gos, com a mínim, o el, el periquito. Perfecte, recordin, tot està molt ben marcat. El Hi carilló, am. que fa una musiqueta, els quarts que fan ding dong, i les campanades que només fan dong. A més, les campanades no van gaire ràpid, així que tindrem temps de menjar-se el rein tranquil·lament, eh? I a més, també som nosaltres, que els hi donarem una sort impressionant per l'any que una sort increïble. Sí, i ara, abans de que comencin les campanades, veiem l'últim anunci de l'any. Ah! <coughs> Hola, no, no, que sóc en Manel, que sóc una bombolleta del fleixenet. Aquest Nadal, aquest any, aquest Nadal, que és tot, com que estem en crisi, doncs no farem un anunci de fleixenet per Nadal, com en la tradició de Radio Tiana. Així que, com a molts, si voleu, així gratis, us puc dir bo Nadal i fer-li nou i apa, que compreu freixinet. Ja està. Molt bé, doncs continuem, estem en molt pocs minuts d'entrar el 2010. Oh, preparin el raïm perquè només queden dos minuts, no pateixo, dos minuts. Tenim, què, Ferran? Ben pelat el raïm. Tot ben peladés. Jo tinc empaladés. ben el raïm i l'altra cosa n'hi ha. la nova <laughs> interior, no? Tots donarà un roi vermella? Vermella, Ferran, o tu sí. l'has deixat avui la roi interior no, no. també, perquè mai hi ha portes? No, eh, Vermella, sí, no? Vale, vale. Estem a punt d'entrar el 2010 així que estiguin preparats al costat de la seva família i els seus millors amics perquè hem d'entrar amb en bon peu. Recordin, l'anell dóna la copa de cava, importantíssim. El peltó d'amor a la persona que tinguin al costat. Això, això, amb intensitat, eh? Si no, no tindrà ni amor ni sexe. Només Foto... queda un minut! Quins ah, nervis, quins nervis! Que tothom pensi en coses positives.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 Nena, vinga, vinga. Esti molt nerviosa. Ai. Ara els quarts, ara els quarts. Sí, Això Preparats, eh? Recordin, uns quarts. Segons quals ai, ai, quins nervis. Tres quarts. Tres quarts. Tres. quarts. Sí. Empat un, empat a un. Són lents, eh? De sí. Criada. Sí. Quarts. Ai, esmira, vinga! Ara, ara vinga. les campanades. Una. una. una. Dos. Treu. Cuatro ¿Pudeu? ¿Pudeu? ¡Gin! ¡Venga! ¡Un intro! ¡Y! Sí. ¡Para una, ¡Nem! ¡Ey! ¿Eh? ¡Tres! ¡Ses! ¡Vuit! ¿Ven? ¡Vuit! ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? ¡Venga! ¡Joder! ¡No! ¡Au! ¡Le arreglaré el mes la boca ya! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Aunza! ¡Ay! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡No! no. A començar a acomiadar-nos, eh? Què, pollo, què vols dir? Què? No cal que aixequis la mà per parlar. Què no, vols dir? Espera, espera. Has de dir que ha guanyat el concurs de per anar dinar amb Caolira. Ah. Ai, cert, ja se m'oblidava. Convidats, vosaltres heu Però... estat testimonis espera, espera, espera, de que no hem fet cap mena de trampa per donar el dinar.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 Anaïs, ja saps que et toca, no? Piropo, no? Quina responsabilitat? Dir l'últim piropo de l'atmo, no, no. De l'any? No? Sí, sí, El sí. primer, no, el primer, És el primer, ja. No, no, és tanta responsabilitat Feliz, que no el... 2010! No, no el vols millor, no, millió, no cap, <ríe> el vols millor. El meu està tot rebussat aquí. Oh. Qui, qui el dirà, llavors? Vull que el digui algú. És un piropo que em va enviar a mi. A la Endavant. ¿Qué pido para Navidades? ¿Una chica como tú? Y se lo voy a pedir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 I a vosaltres, Ferran i Anaïs, us veig al proper programa sí. del proper any, ja, eh? Gràcies a No, no, d'aquest any, d'aquest any. Ah, és veritat, d'aquest any. any el 2010. Sí, sí, sí. El primer, és l'art primer. Quan, sí, sí. quan és? Quan el, el 2010, sí. 2010 molt a veure, Gràcies i tots i totes mireu la vida amb molt d'humor i passeu un bon Nadal i un millor any nou. Adéu.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 for nothing, you know what they say? Cheer Always up, your old bugger. Up. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end the film. Incidentally, this was available Always in the foyer.